Nincs múlt idő, a múlt nem múlik el, megőrizzük ahogy a rég leéget, erdők erdőkvirágporát a tómeder iszapja kísértetekből, illetve, de ami volt, az nem jön vissza több és soha. Az idő egy irány utca. Az idő, igen, az idő az nagyon fontos és meghatározó, örökkön visszatérő Momentum a lirájának. Történésekről, állapotváltozásokról, líráról, prózáról, azok viszonyáról is beszélgetünk majd ma este vendégemmel Rakowski Zsuzsa íróval. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. But that's not unusual It's just that the moon is full And you happen to go. And here I sit my hand on the telephone Hearing a voice I know A couple of light years ago Getting straight for a fall. As I remember your eyes. Some cufflinks. When oh, you brought me something, we both know what memories can bring. They bring diamonds and world. the girl on a half-shell would keep you on Halló, halló, jó kívánok! Rakowski oh. Zsuzsa írva a vendégünk. Haló! Jó estét! Jó estét kívánok, és nagyon örülök. Azt hiszem, hogy nem véletlen, nagyon tudatosan az időről kezdtem ö, beszélni, mert hogy azt gondolom, hogy ez az idő, a nagyon sok minden mellett egy nagyon fontos, állandó része a költészetének, legyen az az egyirányú utca, a 90-es évek verseivel, ami visszaút az időben, vagy a mostani állapotváltozások, megint csak idő, ez a 70. születésnapra egy válogatott kötet, aminek számomra az volt az érdekessége, vagy az egyik érdekessége, hogy Zsuzsa válogatta ezeket a verseket, és hogy az nem is tudom, hogy mennyire szubjektív egy ilyen válogatás, vagy hogy mit mutat visszafele nézve a vers? Mit mutat a kezdetektől? Egyáltalán ez a válogatás, ez, ez mennyire volt nehéz, hogy milyenek legyenek az arányok, a különböző helyekről való verseknek a behozása? Hát tulajdonképpen nem volt különösebben nehéz, a válogatás az tulajdonképpen abból állt, hogy amit már nem nagyon szeretek, azt kiszűrtem. És akkor maradt, ami maradt. Igen, de azt gondolom, hogy egy válogatás az mindig mutat egy új nézőpontot is. Tehát, hogy amikor ennyi kötetből válogat az ember, akkor kap talán egy másik optikát is. Kérdezem is, hogy kapott egy másik optikát így, ez a visszafele nézés, a visszafele lapozgatás? Attól függ, hogy mennyire mentem vissza az időben. Tulajdonképpen a korai versek, vagy hát az első néhány kötetnek a versei, azok nem nagyon, vagy nem nagyon szerepelnek, vagy csak kevés belőlük, mert hát ennyi idő után az embernek tulajdonképpen már a saját fiatalkori maga is egy kicsit idegen lesz, és nem mondom, hogy nem értem, hogy mi indított azokra a versekre, vagy mi foglalkoztatott akkor, de egy kicsit olyan furcsa. Nehezen tudom már beleélni magamat az akkori magamba. Ez a szövegre is igaz, mert azért más az embernek beleélni magát a saját egykori Gyerekkorába, miközben azok nagyon erős emlékek, és nagyon sokszor visszajönnek ezek az emlékek, de azért a szöveg az más, mint, mint a személynek benne lenni ebben a gyerekkorban. Tehát, hogy ezekkel a szövegekkel milyen a viszony a korai versekkel, a dalokkal, a lírai költészettel. Hát nem tudom, hogy az embernek a saját szövegével van-e olyan viszonya, mint, mint másnak a szövegével. Én nem nagyon szoktam javítgatni, ha egyszer megvan, akkor megvan. Azért is kérdeztem, Igen. hogy ettől izgalmas egy saját válogatás, az mennyire szubjektív? Vagy hogy mi volt a, a fő elv, amikor válogatott Zsuzsa? a szeretem, nem szeretem, vagy hát mégiscsak csak ennyi. szeretem, ennyiért. nem szeretem, igen, uh -huh. teljesen. Azt hiszem, más, más elv nem nagyon volt. Elég sok került be, a, ha időben az utos, utóbbi köteteket nézzük, akkor uh -huh. a fortepámból és a történésekből is valóban kevesebb került be a koraiakból, mert hogy ezek erősebbek, ezek közelebb állnak, ezek a mostanok. Igen, hát. Azt hiszem, hogy a szöveghez való viszonyt azt azért eléggé meghatározza, hogy a személyiségnek a változása, mint a szöveget azt nem annyira csak szövegnek érzi, ha a sajátja, vagy talán a más, más, mások esetében sem, hanem egy, nem tudom, lelki kedély kedélyállapot, nem tudom, valamilyen pszichológiai dolognak a kifejeződéseként. Olvasom én legalábbis, és van olyan, ami már mondom, eléggé eltávolodott, hogy én azt mondom, hogy ellenszenves, te néha majdnem. Tényleg, hogy a határá mm -hmm. mozog annak, hogy az ember ebből mm -hmm. mit kezd. Az a első zene, az a Joan baez volt, és akkor megkérem, mm -hmm. Zsuzsa, hogy több verset hozott nekünk, és akkor az elsőt, a Herman von cressenbrock azt tegye meg, hogy felolvassa nekünk. Mondhatok egy-két szót előtte? Abszolút, ola? sőt, öröm. Na. Mert hát ezek ugyan versek, de ezek egy hosszú prózának, egy regénynek a részei, ahol van egy narrátor, aki viszonylag mondjam, szentelenül mondja el a történéseket, és a versekben viszont valamilyen állásfoglalása van a... Hát itt tulajdonképpen két, két szereplőnek, hogy két különben nem a regényben, mint alakok fel nem bukkanó narrátornak a szövege van versekben szedve, a furcsa az volt, amikor én elhatároztam, hogy lesz egy ilyen, és hogy bizonyos részek versben lesznek, akkor még nem tudtam, utána néztem meg a történet. Hát aki akinek most a verset tulajdonítottam, az megírta prózában is később az eseményeket, de a, és megvan nekem a, ez a történeti mű, de a bevezetőjében láttam, hogy Eredetileg még nem fiatal diákként a versben is az eseményeket, csak az elveszett. De ezt akkor én még nem tudtam, amikor elvatároztam, hogy a versben is megírom, illetve bizonyos részeket versben fogok megírni. Ez, amit most először olvasok, ez, ez még tulajdonképpen csak előre utal a későbbi, hát elég szörnyű történésekre. Ez a részlet Herman von Veszembro költeményéből, Azokban a napokban nem tudtuk még, mikor, milyen alakban törnek rá a gonosz a világra. De éreztük, a dolgok végső harmóniája megboglott, és srőlázadván a részek ellene szegülnek a nagy egésznek. És névén a föld tükörképe az égnek, előjelek és égi jelenések és más szokatlan dolgok is jelezték sok jó ember közeli szörnyű vesztét. Láthattunk egy helyet három napot, térben úszni a csillagot. Láttunk felhők közül alányuló kart, a markában két élő angoló kard. Tölötte vérszén csillagfénye vibrált. De tudtunk rá mondják, mégis leginkább a nap is volt fogyatkozások adják, hogy fejünkre vontuk Isten harangját, harangját, bocsánat. Így észjósul Jelet Veszfáliában többet is láttunk. Március havában, 530ban, aztán 32-ben újra. Elfeketült a nap, mint a szőrzsák nappal lett éjszaka, s láthattuk a sötét koron körül a fényvakító gyűrűjét. Láttuk továbbá három alkalommal a földárgya, miként terült a holdra, s beszélik, egy száz láb hosszú halat fogtak ki a folyóból éppen miniszter alatt. Lángok repestek a tetők felett, de kárt nem tettek bennük. Emberek, kik a mezőn dolgoztak, visszanézve, úgy látták, mint a télváros égne és futva tértek haza, de mindent úgy találtak, ahogy hagyták. Tizet sehol se láttak. Sárkánygyik forma kellegtak a napot, a főtéren egy nagy baknyú sétálgatott, Kürcs dobszó verte fel az éjszakát, mint a sereg templom téren át, de akik följadván az ablakon kinéztek, színét se láttak hadnak, sem zenésnek. Ugyanez év őszén egy istökös jelent meg az égen miniszter fölött, és futtában megállt egy pillanatra páncsóvájával a tér felé mutatva, mintha egy égi új figyelmeztetne, hogy rövidesen szörnyű dolgok esnek meg ott. De hát is Gelaubts und meine Worte nicht auf dieser ganzen Runde. Kovszki Zsuzsával beszélgetünk, Schubertnek a Vinterejzett élő utazásából hallottunk egy rövid részletet, illetve a versbetét, a készülő regény versbetét azért izgalmas, mert hogy visszavisz minket a 16. századba, és ez az említett szereplő, aki a Kreszenbrock Ugye Münster, és azt gondolom, hogy valahogy a vallásháborúknak a világában fog ez a tragédia megtörténni. Igen, egészen pontosan. Ja. Volt ez a bizonyos Münsteri királyság 1530-as években. És mielőtt az egy... anab... bocsánat, bocsánat, az anabaptisták. Igen. És mielőtt beszélünk erről a készülőműről, az azért nagyon izgalmas, Akár a vs a regényben számos költemény volt, de eleve Zsuzsának a munkásság az nagyon erősen epikai és líra határán is szokott mozogni, és kérdezem is, hát jó ideje ezek a versek zömében epikussak. Tehát, hogy mennyire hol vannak a határok, hol van a lírának és a, az epikának van-e határa, vagy hogy amikor így a kettő együtt jelenik meg. Az azt gondolom, hogy mindig nagyon izgalmas, hogy együtt lehet használni. Hát, hogy a határok hol vannak, azt, azt nem tudom. Bocsánat, mosásom meg még kérdezni akart valamit, ugye? nem, nem. Nem. A műfajelméleti dolgok azok olyan nagyon nem foglalkoztattak sosem. Gondolom manapság elég nehéz megmondani, hogy hol vannak ezek a határok, mert ja van lírai próza, epikus vers, mondjuk az régebben is volt. Hát, illetve Zsuzsánnál gondoltam, mert hogy azért ez a líra tulódott az epikusság fele? Hát igen, persze. Hát ez egyrészt az idővel kapcsolatos, már mint az életkor előre haladtával. Hát nehéz ilyen általános kijelentéseket tenni, mert bármit is mond az ember, az azonnal lehet ráhozni ellenpéldát, de azért talán, hogy nagyjából azt lehet mondani, hogy a, mi az inkább a fiataloknak, ami faja az erősebben terített érzelmileg, ha Habár nem tudom, akkor társírára ezt mennyire lehet még elmondani. A, nagyobb a szubjektivitása, kevésbé tesz tekintetbe más szempontokat, mint a sajátját, és hát ahogy megy az idő, és nőkörekszik az ember, akkor ez, ez a fiatalkori beállítottság, ez, ez szerencsés esetben, vagy hát szerintem szerencsés esetben átalakul valami objektívebbé, aminek a próza talán jobban megfelel, vagy, nem is a próza, hanem az epika. Az hát, epika. Az, hogy mondják, hogy epikus hát ezek a csodálatos napos... monológok a történésekben, mm. a, hát igen. Mm. És akkor a folytatását nézzük az ismeretlen a költővel, ami aztán egy picit tovább szövi ezt a készülő regényt. Itt most... Szeretném, ha lehetne egy után felolvasni a két következő verset, ha nem nagyon terheli meg a nem tudom, mizsor időt. Vagy, nem úgy terveztük, de akkor majd most igen, mert hogy, De ha Zsuzsának így kényelmesebb, meg jobban összefügg, akkor persze. Csak azért gondoltam rá, mert ez kapcsolódik az előző témához, ugyanis... Itt arról van szó, hogy két különböző személy ugyanarról az eseményről ő, nagy érzelműtelítettséggel, de egészen másképpen beszélt. Persze azért lehet, hogy tartunk közben szünetet, és másról beszélünk, azért valószínűleg fognak emlékezni a hallgatók Abszolút, az első. Jó, akkor először az első olvasom, mondanék, hogy ez, ez eseményről számolnak ketten két különböző nézőpontból, hogy Beszivároktak a városba, a már ostromgyűrő alatt tartott városba a környék népe, amitől a egyik fél a katolikusok azt remélték, hogy megvédelmezik őket, az meg, megijedtek, hogy elbánnak elük. És Ezért először egy katolikusnak a beszámolója következik, pápistának a korszak szópincsével, és utána megint ennek a Henry von Kerszembroknak. Tehát akkor az ismeretlen anabaptista kö... költő, bocsánat, ismeretlen anabaptista költő Történt pedig, hogy a Szent Mauricius kaput a tanásítva hajt a szabaddá út, A környéképe beszivárgott rajta, sok durva képű ember kaszáját szorongatva. Komor pillantással nézd elve, szét, ellepték Münster összes utcáját és terét. És a hívek zárt kapuk mögött remektek hétele tudatlan vad megnek. Csak hogy azok ránk ügyet sem vetettek, a városban alás terektek sorra az összes kocsmát felkeresték, magukat holbásztal degeszre ették. Sörcs volt, ott számra vedeltek, daloltak és egymással önre mentek. Láttuk, hogy villogtatják a szájuk, utcahosszat, svaccitkot a szájuk, arcuk komor, tekintetük sötét volt. Fölnéztünk az égre. Sima az égbolt minden egyes felhői lángban állott. A nap most három nap világ A város tündökölt. Tüzes aranyba borult minden köve. És a hívek arca. És láttuk sorát lovagló angyaloknak. Amint a fellegek közt ízó kardot suhogtat. Vágtatra jöttek védelmezni minket. És elüzni áldáz ellenségeinket. Itt láthatjuk, nem kedves az égnek. Ahon itt jöttek, mindegy szálig visszatértek. Még nekünk a... Nekünk híveknek hajunk szála se görbült, és ahogy a kapu bezárult mögöttük, torkunkból hálaének szállt az égre, szabadulásunkért Isten dicsérve, térrehulva mondtunk forróimást, táncolva jártunk a város utcáinát. John Colternton, hallottuk a Love uh, Superman című számot, Rakowski Zsuzsával beszélgetünk. A versek, de hát azért a regények egy része is az nagyon jelen időben játszódik, ez vissza, visszamegy ugye a hitvéták korába, a kresszembroknak a személye, aki egy tanárember volt, volt az izgalmas. Ez a kétféle nézőpont, hogy annyi felül lehet nézni ezt az egész hitvitát maga. A hitvita volt az izgalmas. Ja, hogy miért válaszni, igen, miért Igen, igen, igen. Tehát, hogy visszamenni ebben uh -huh. nagyon történelmi uh -huh. múltba, azt gondolom, hogy Zsuzsát kérdezem is, hogy mi izgattá ebben. Hát éppen ezeknek a nézőpontoknak az összebékíthetetlensége, jobban mondva, hát az a helyzet, amikor feloszlik, vagy felosztják a világot az emberek mire és őkre, és amit talán a pszichológia, jól tudom, hasításnak nevez, amikor minden, minden erényt saját magukban és a saját csoportjukban vélnek fölferezni, és minden gasságot és vonosságot a, a másikban. És hát itt a történelmi helyzet ugye az volt, hogy azon a baptistákat üldözték Német-Allföldön, meg a környéken is bemenekültek Münsterbe, átalakult a város, és aztán lassan a üldözöttekből üldözők lettek, akik először csak a katolikusokat, a pápistákat kergették el, aztán, aztán lassanként mindenkit, aki, aki szembe ment a Rófétával, aki eredendő szabó volt, de és ebből lett miniszter királya, és hát minden, minden kompromisszum, és hogy mondjam, szeridebb lehetőség, hogy tárgyalásra az ellenséggel, az a herceg az, az ostromolta a város, akinek hát tulajdonképpen az uralmal tartozott volna, de és hát akkor rögtön itt vagyunk az örök témánál, a hatalomnál és a hatalommal való vitánál, és akkor nézzük meg ennek a másik olvasatát. Hát ez most ugyanez a mozzanat, amikor a környékbeliek beszivároktak, aztán a némi sörözés és kolbászrevés után végkésen távoztak a városból. Hm. Ezt most uh, ugyancsak a kresszemzők, aki viszont a volt, így látta dolgokat. Tíktől a város védelmet remélt, a környék lépe lassan visszatért oda, ahonnét jött, s a szeretnek eszét veszély, a kezdett. Táncoltak, a levegőbe szökeltek, mint aki azt reméli, szányra kelhet. A nők közül sokan ledobták a ruhájuk, rohantak fel, és habzott a szájuk. Levetették magukat keresztalakban a földre, s mint a ezer malatt sívítana, sikajoktól utcsengett a filem. és azt kiáltozták, megnyílt a mennyi. És hogy nyitott kapuján át az égnek, közelegni látják a végítélet négy hírnökét, a négy szörnyű lovast. csak egy aranyjal futtatott szélkakas láttak forogni arra, majd emelre, bám és szemükbe éles fénytövelve. A sok bolond ezt hitte égi lángnak, fénynek, amely a mennyek ajtajának résén áthull a földre, stédre, spektébolyúton jajongva térjetek meg. Még nem hansz lüpke polgár, kézbe kap a puskáját, nem lőtt a szélkakasra. jelét a második lövés kettőbe törte, és az érc madár hult a földre. Na hát, ha a nanavaptisták szemben ellenséges történet író, ugyanazt az eseményt, amit a nanavaptista ismeretlen költő, azt a csodának és isteni beavatkozásnak, You come to the window, oh my treasure, you Mozarton Giovanniából hallottunk egy rövid részletet, és Rakowski Zsuzsával beszélgettünk, egy picit zenékről is beszélgessünk. Mert az mindig nagyon izgalmas, hogy milyen zenéket hoznak itt a mi vendégeink, de először hagyd kérdezzem meg, hogy a, a verse, Zsuzsa verseinek egy részéből vagy verseiből Tehorvát József gravitáció címen megzenésített többet, és hogyha én olvasom Zsuzsa versét, akkor először nem gondoltam volna, hogy ezek ilyen zenére valók, vagy hogy erről az jutna az ember eszébe. Mit szólt hozzá Zsuzsa? Mert aztán, ami született, az fantasztikus. Hát azt hiszem, hogy volt elég baju, baja velük Horváth Józsefnek a, azokkal a versekkel, amiket nem kifejezettem, azért írtam, hogy megzenésítse, mert volt egy ilyen tervük, vagy általában szoktak ő, és a, hát a szintén zenés nagyfia, meg a jelenlegi feleség, aki meg fúvalaművés szoktak előadni, ilyen gyerekeknek, gyerekverseket, és én írtam kötet, Igen. Hát gyerekeknek szánt verset, és, és, és Horváth József ezekből zenésített meg néhányat. Ezek, ezek talán inkább alkalmasak voltak. Bár számomra az volt az izgalmasak, amiket nem ö, neki számva írt, hanem amiket hm. Horváth József megzenésített, mert valamiért volt benne egy olyan gyutacs, Hát erre mondtam, hogy azzal lehetett elég baja, mert mondjuk ott a szám nem volt pontosan megállapítva, vagy nem kötöttek-kötöttek, de nem annyira kötöttek, hogy zene után kívánkozzanak. Amiket de... válogatott most Zsuzsa, majd Mendelszontól hallunk még itt zárásként a Mozart, és hát nekem a nagy jazz kedvenc, a Coltrane, ezek itt. személyes emlékek, vagy, vagy, vagy... Hát vegyesen, vegyesen. Don Giovanni-t azt még euh, volt egy film valamikor a 70-es években, mm -hmm. akkor láttam először, és hát én, én sajnos, hogy meglehetősen boculi vagyok, és nagyon kevés értek a zenéhez, és mindent legalább ötvenszer kell hallanom ahhoz, hogy egyszer megjegyezzek valami dallamot. És hát ezek közül az egyik, amit nagyon sokszor szoktam hallgatni, az a Don Giovanni, úgyhogy a nem valamilyen új meghallgatandót ajánl, akkor azt mindig azt szoktam mondani, hogy ha meguntad a Don Giovanni, de hát azt nem nagyon <gül> lehet megünni. Nem lehet megúrni, az örök szerelem, azt hiszem. A Schubert, az meg még az is szintén ilyen egész Fiatalkoromból koromból volt valami öreg szalagos magnónk, még amikor a laktunk könyvtáros koromban, és az egyik, az hát nem a Winterreizer, hanem a szép Molnár leány volt, amit rengeteget hallgattam, de aztán a a Winterreise az az azért láthatta. sokakat megihletett. Tehát, hogy az egy olyan fantasztikus Szűcs Miklós festőtől kezdve nagyon sokaknak izgatja és izgatta a fantáziáját. Hát, ezt gondolom érthető. Abszolút. Nagyon, nagyon mélyen érinti az embert. Néha szinte egy ijesztő, hogy mondom szára, hogy egyáltalán nem értek a zenéhez, hogy milyen erős érzelmeket tud kiváltani, még akár a hangszeres zene is, illetve különösen a hangszeres a hegetű hang az olyasmi, amit én mindig úgy éreztem, hogy az valami valami egészen mélyen tud belenyúlni az ember lelkébe. És most a John Coltrane az tulajdonképpen a fiam küldött átlinken tőle ezt a lapszaprént, meg még egy második, másikat is, és akkor meg elcsatálkoztam rajta, hogy a szakszopon is el tudja ugyanezt érni, amit a hegedő, hogy ilyen mély lelki hatásokat okoz. Hát ennek ez az életrajz, mert különben nem nagyon értek a, hogy ismerem a jazz, csak, csak a nagyon populáris formáit. Hát nagyon nagyon szépen köszönöm, a... és akkor még lesz egy viszonylag hosszú Mendelsohn részlet, Menuhinnal, és hogy nagyon-nagyon köszönöm Zsuzsának, hogy itt volt velünk, Rakowski Zsuzsa volt a mai műsorunknak a vendége, zárásként még az ő választásában fogjuk meghallgatni Félix Fendenzol a hegedű versenyét, ráadásul Jehudín menú hinnak a előadásában a jövőt ez szegő János várjönöket. Én addig is búcsúzom, megköszönöm figyelmüket, angmester, hangmester a szerkesztő Pályén Márt nevében is. További nagyon szép estét kívánok. Marta hallották.